Alle Afrikaansprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle hulle self bevind wat de westerse levensveise van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreep. Dit is tyd vir volks eiwe ekonomiese bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg dier ons eie vernuf, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keur gerust by www.v.co.za Hartelik goeie naand aan allemaal wat wel by ons kan aansluit, hierby shikradio.com. Ons besef dat Beerkracht op die Faas 2 is vanaf 5 uur van middag. So onthou vir die wat ons SAIK News actieel program misloop, wees geris. Ons laai die opname van die program op ons webwerp by saik.co.za podcast. Daar is ook skakels op ons Facebookblad plat by facebook.com slash saik.nies. Een woord. Die slash is nou die streepie wat voor en toe leeg. Mijn naam is Don Dion en ek hoop om vir u een paar inzichte oor te dra. Daar is so baie wat aangaan in die Afrikaanse wereld wat belangrik is vanaf die witslavernij met belasting tot parallel medium mediumskole tot indringing by ons universiteite en die moord op, op ons boere en blankes oor die algemeen. Maar daar is wel een draaikie wat dier amal loop. Afrysolse krisis paraat wat nou duidelik meer een bemarkingsoefening was as enig iets anders sal eindelik een kongres genoem word as hulle hul hy geld by hul mond gesitte en as een politieke partij registreer. Maar dan sal hulle nie die verantwoordelikheid kan vryspring nie en ook nie so baie geld inraap nie. Niet te min, sê hier die Afriese hul kongres het een paar nieuwe woorde tot voore gekom waar die vraag oor die toekomst van die Afrikaner net meer verdoesel. Hulle nieuwe woord is selfstandigheid. En ek vraag, Is dit selfstandig om 'n babe te verneel dier om in watte toe te draai, so hy voor elke klein kiem swijg? Ek denk jylle wit ridders moet maar van jylle wit perde afklim en besef, jylle gaan nie man alleen Esa sy swarbevolking red en terselfde tyd die toekomst van jylle eie volk bewaar en bevorder nie en terselfde tyd aan die morele hoge grond vastklau nie. Wie is dit wat nou erg die wereld wil oorheers? die wat grense vir elk van die twaalf volke wil hee, of jylle linksgesindes wat open grense wil hee. Die Afrika-landese swartes het het self gesê gedeerende die onlangse antimasse-immigrasie Medie-Buhai, waar slecht die helft Afrika-landers Afrika vermoed as blank is. Hulle het allemaal gesê, swart, Suid-Afrikaners, is lei en dom. Onthou, ander Afrika lande het nie witslawe nie soos wat Zuid-Afrikaanse swartes het. En hier hoor ons dit op vandagse perug vanaf Solidariteit self op hulle eie neskanaal Marula Media. En op Afri Solse eie neskanaal Marula Media sien ons weer eens bevestiging van net tot wat mate die blanke Zuid-Afrikaaner die land dra. Jy betaal meer belasting as wat jy dink en dank sy staatsskuld, politieke verwachthange en regeringsinmenging by die ekonomie gaan jy vroeger of later nog meer betaal. So sê die vakbond Solidariteit in een speciale belastingsuitgave van sy kwartaalikse arbeidsmarktverslag saamgestel in samenwerking met ETM Analytics. Die verslag is vandag tijdens een blidseminar Centurion vrygestel. Volgens Petleroe, hoofd van die Solidariteit Navorskingsinstituut is een breekdeel van die Zuid-Afrikaanse bevolking vir die liewe aandeel van belastingverantwoordelike. Uit die bevolking van 55 miljoen mense, van wie so wat 30 miljoen van werkende ouderdom, betaal is 1.1 miljoen mense 70% van alle persoonlijke inkomstenbelasting. Die skeefgetrekte situasie bestaan ook by ander soort belasting, soos maartskappijbelasting en BTW. Leroux het gesê die sogenaamde belastingverlichtiging waarmee Pravan Gordon, die vorige minister van Finansies, belastingbetalers in onlangse jare probeer paai het, was boon blote bloote oe verblinderijn. In tegenstelling met sy herhardelike aankondigings van belastingsverlichting, het Gordon persoonlijke inkomstenbelasting sêder 2012 jaarliks met behulp van bracket creep laat stuig. Bracket creep is wanneer belastingskerwe nie genoeg saam vir inflasie aangepas word nie. Voor die ware prentje van die persoonlijke inkomste belasting, belastingkoers, seleroe behoort Gordon sy verskylde verhoogings saamgeteld te word met die openlijke verhoogings wat van jaar dier sy opvolger, minister Nennie, ingestel is. Iemand wat in 2012 25.000 rand per maand sy voorbelastinginkomste ontvang het, En seder den WPI inflasie verwante verhoogings gekry het, sal van jaar in reale terme 6% meer persoonlijke inkomstenbelasting betaal. En dan praat, praat ons nog nie van meer onopzichtelike soorte belasting soos die 42% hoore heffing op petrol, hoore koolstofbelasting, drankbelasting, inflasie en een verscheidenheid verhoogte invoertariewe nie, het Leroux gesê. Volgens Leroux is dit nie altyd makkelijk om tred te hou met die talle onopsichtelige vorming van belasting nie. Dink maar aan inflasie en hoe dit jou koopkracht verminder. Al is dit technisch nie helemaal een belasting nie, verarm dit toch die publiek en verreikt die staat. Inflasie is zwaar. In 2014 was jou laaste salaris vir die jaar bijvoorbeeld 5.3% minder as werd as jou eerste. Daarby toon die verslag dat Zuid-Afrika as een bruto-nationale skuld oor die afgeloope 6 jaar skerp toegeneem het. Meerskuld beteken hoer skuld terugbetalingskoste, selfs in een omgeving van laag rentekoste. Gegewe die getuie van toenemende staatsbesteering, skulddienstkoste en moeilike economische omstandighede, moet die belastingbetalers hulle staal vir een moeilike tyd waarvoor leid, het Leroux gesê. Een gehoorsame slaaf, vraag is dit toelaatbaar. Een vrije persoon, vraag is dit reg. Ek wil graag nog een woord oplever vir flip en ernst om oor te kou. En die woord is van woordelikheid. Selfstandigheid is gepaard aan verantwoordelikheid. Is dit verantwoordelik om aan te hou om vir die RSA'se swartes te verneel, door hulle met ons belastinggeld te dra en toe te laat, dat hulle allerhande corruptie en kaskanades daarmee aanvang, in plaas, van, daar, in plaas daarvan om te leer hoe om verantwoordelik op te tree. Ja, ons kan selfstandig met die departement van onderwijs gesels, maar dit is net liewe woorde, daar is geen verantwoordelikheid met die woorde nie. Asse gevolg, vop ons net ons en ons eie volk. Luister hier vir Dr. Pieter Grunewald, LP, van die debat, LP in die debat oor die begrotingspos van hoer onderwijs vandag. Natuurlijk is sy woorde allemaal op die kol, maar artskommunist in sy mande lag in sy mou, want hy weet dat dit maak nie saak. Hoeveel selfstandigheid WF Plus vir sy eie mense wees nie, dit gaan nie een blauwe Duitse verskil maak nie, en dit het nie vir afgelopen 21 jare nie. Hier is Dr. Groenewald selfs. baan onder de bol voorzitter, ek wil vir die achbare minister sê dat, en vir die mense van Suid-Afrika, as die minister praat van transformatie, dan sê hy eindelijk, daar is die plek van Afrikaans by universiteit te neem. Die achbare minister het twee stelle reels. Hy het een stelle reels, verdaardie universiteite wat net Engels dossier en verdaardie universiteite wat nie eerst net Afrikaans dossier nie, maar wat oorwegend Afrikaans is uit 38 universiteits kampusse, is daar net twee kampusse, die Noordwes universiteitsse pikkampus en Stellenbos, wat oorwegend Afrikaans is, nie net Afrikaans nie, maar as die media kom en hulle gaan verwringen een beweging wat deel van een liekie is, door zwart en wit studenten by die Noordwest Universiteitse PIK Campus, dan is dit die minister, wat eerste een verklaring uitdraai. En dan is dit die minister wat vertel, dat dit eindelijk niks anders is as een natieselied nie. En dit sterk veroordeel. Achbare minister, terwyl jy weet, dit was glad nie een natieselied nie. Maar die minister, as die voorzitter van die studentenraad van Wits Universiteit Adolf Hitler besing om vertel hoe goeie mense sy en eindelijk hoe intelligent hy is, dan zoig die achtbare minister, dan sy bewusteloos, dan sy in een koma. Want tot vandag toe achtbare minister het ek nog nie gehoor dat hy dit veroordeel nie. Dan sê dit moos hy, hy is bevooroordeeld die oor die Noordwest Universiteitse kampus. IZ-taal moet nie een hindernis wees vir studenten om by universiteit te studeren. Ten spuite daarvan dat artikel 6 van die grondwet en artikel 29 van die grondwet dit baie duidelik stel. Dat dit een grondwetlijke recht is, dat een persoon in sy moedertaal oor onderwijs kan in, kan ontvang en selfs enkel medium instellings wat daar die moedertaal kan bevorder, dis grondwetlik maar u sê dit moet nie een hindernis wees nie, as daar nou een universiteitscampus is wat beslis gesorg het dat dit nie hindernis is nie, dan sê die universiteit Noordwest universiteitscampus maar achbare minister, ek daag u uit, ga nou op die webadres van die universiteit van Kaapstad een van die toelatings is voor is voordat jy by die universiteit van Kaapstad kan studeer is dat jy een taaltoets in Engels moet kan slaag. Met ander woorde, die Universiteit van Kaapstad stelt taal as een hindernis vir sommige studenten. Want as jy nie die Engelse toets slaag nie, dan kan jy nie studeer in die Universiteit van Kaapstad nie. Dis ons dubbele standaarde. Dit in die provincie waar 60% van die mense in daar die provincie Afrikaans praat. Achbare minister, achbare minister, Die meeste mense wat Afrikaans praat, is die wit nie. Dis bruin mense. So, jy mislui jy self, as jy dink, dat as jy Afrikaans praat, dan moet jy wit wees. Dit in die provincie. Met ander woorde, in die provincie is daar die universiteit, wat taal as een hindernis gebruik, as toelating tot daar universiteit vir Afrikaans sprekend het dubbele standaarde. En ek wil vandag vir jy sê, achbare minister, moet jy die IK van mense onderskat nie. Jy sê, by a symposium in Sinten, dat jy het niks teen Afrikaans nie. Ach, maar minister, ek het niks teen jy nie. Maar ek wil vir jy sê, die dag as jy nie meer een minister is nie, is Suid-Afrika baie beter af. Ek dank Is dit verantwoordelik om so aan te gaan? Ek wonder soms of ons volkse spreekbeise een sekere gemakse ris het in die feit dat hulle kan maar doen en sê wat hulle wil en dat dit geen verskil gaan maak nie. En nou vraag ek vir Flip in ernst, is dit verantwoordelik om een rasse motief en plaasmoorde te ontken? Weet hulle iets wat die rest van ons nie weet nie? Is hulle bewust ontkenning van volksmoord maak jou daaraan skuldig en daaraan is al die linkse liberale wat vir salarise werk skuldig, van besond tot bitterbak toe pree. Daar is nie woorde vir die volgende inzetsel nie. A klein boergeen van slechts 5 jaar en sy sister van 3 jaar stap 2 kilometer om hulp te ontbied na hy mama Vanessa, haar boervre van doorontduin koelblodig dier die kop geskiet is. Die opname is een onderhoud wat Commando Kops met haar man Willem gehoud het die volgende dag na die aanval. bly het tyd geneem om te na ons uh, dat ons kan tyd vat met jou en uh, dat ons met jou kan gesels oor wat gebeur het um, ek het uh, ek en Eugene nog een paar oons by die commando korps het die mediaspan begin juist om uh, plaasmoede te dek en om die woord uit te kry dat daar een, een, een moord is op ons mense wat is mense wat ons aanval onskuldig mm. um, en wat ons probeer doen is is door internationale en nationale sympathie te, te bewerk um, so dat daar iets gedoen kan word en so dat die regering kan optree um, so dat ons mense kan wakker word en um, uh, nog meer paraat wees en, en so aan en um, werk nou hier ingekom het te sien dat jy, jy het baie diewering en jy het sekuriteitsstelsels en jy het uh, uh, jy het uh, gereedheid maar um, het gebeur nog steeds. Ehm um, kan jy vir ons sê wat het wat het gebeur met uh, uh, um, wat het gisterand gebeur? Uh, kan ons dalk begin deur te sê dis vandag die uh, wat is dit die eerste 1, 1. Mei 2012? en ons is hier so in eh uh, naby nou wat, wat is die area se se naam? Ag, Doringfontein. Doringfontein. Hmm. Kan net vir my sê wat het wat het gisterond gebeur? Ek my vrou, ons bly hier oor kan die pad. Um, so 3 kg van die af. Ehm as ek te melk ry, ek het gisterond gemelk. Dit is maar elke ander aand doen. En ehm um, my vrou kom hier na toe, dan kom laaste die kinders op en dan gaan sê vir so lank terug huis toe stwaans die cellestorie, so sy kinders kom haal sy so huis toe so dit was so 7 uur se kant ek het so 8 uur, net so voor 8 laag gemaakt, to rai ek hier so uhm to die teerpad af rai en to sien kar wat omdraai en dan rai swenkie en hy stop toch toen hy maar zwart is, of mykaar wil oplaai of so en to ek nou nader kom, to sien ek, dit my kinders Jo. Sien kie is vijf en die dochter kie is drie Wie was sam in die kar? Nee, hulle het geloof ja. um, Toen al net die kar by hulle gestop Het die oude oom in die oude tanny En toe ek hulle daar siend weet ek, hier is moeilike um, Hoe ver is die teerpad van die huis af? Hulle het so twee kilometer geloof Toen daar meeste grondpad. Hy het daar gedraperlikke, hy het geval, hy stik in die sy dorings in haar voete. Uhm, ja, te vraag vir die ou mens of hulle die kinders hier na toe kan bring, na oude male toe. Ek jaag toe, huis toe. To ek daar kom, selecte suining was afgewees. My vrou sot hom af in die dag, want ons het schaap het al. En ons die alarm aan die hele tijd. Hmm. En, uhm, sê ek in, ja ek is gesluit, die heining was af, sê so ek het somme dier die draad geklim, in die huis in gekom, hoofslaapkamer toe, en daar het ek al gekry. Um, ek weet nie of ek haar ek... worsteling was nie, ek weet nie of sy hulle ontkant betrap het nie, ja. en het haar hier so geskiet, inskoot, sê het so oppak nie, sê het slyk like my man net so in mekaar ingesak. Ek het, ek um, het, Polse gevoel, ek kon ek voel nie, ek het haar neergele, ek het C.P.A.R gedoen, kon ek skry nie, toen hy maar die ambulance gebel en die politie gebel, maar wat gebeur het, is to sy by die huis kom, sy het die bakkie gestop, sy het ingegaan, want sy het wat toilet toe gaan, en die kinders het buiten gespeel, so sy het altyd doen. Hmm. To my sienkie die spoot hoor, vat hy my dochterkie, gaan hy in die huis in, en to hy in die huis in kom, to sien hom, Hy het op alle klawe opgehaald Toen gaan kruip hulle weg Toen vat hy al en sit hulle achter die bank Toen loop hy Wie ook al het gedoen het En um, Toen kom hulle hierna toe So Was daar net 1 ou gewees? Of was daar al paard? Ek weet nie, ek, o, het is 1 of 2, ek is nie zeker nie ja. ja En um, was, wat het jou sientje gesê, was dit wit ou gewees? Nee, is dit zwart ou Nee, is dit ou. Um, breindleer aangehaad, ja, so iets, en nou um, ja, ek is, ek is trots op hy sien, ek meen, hy is jaar oud, uit sy sissie van drie jaar, in die bukstuk donker, geloop terug na loma toe, want het geweet dat ek hulle by die pad kry, toe sitte in die bakkie by die ou mens, toe syf, my papa, skelm, so het vir mama doodgeskiet. Ja, so jy, jy vermoed het is om by by C.W. gewees? Ja, so tussen C.W. in half 8. Ja, en is nou amper winters, wat is daai tyd pikdonker, pikdonker ja. Hoe het hy, hoe het hy gewet met pad te loop, of het hy net uit vreesheid nee. geloop in een richting Hulle ken nou, maar die pad, en ons rijd dit elke dag. Hy het seker geskrik, om, um, om s'intelligent te sien. Ja. Ek vind ek s' vir dit nie, hy nou maar, hy is nou intelligent, hy is ja. God. Ja. Ja, al hy is veilig hier so. Um, en, en, uh, So was daar was daar net een skietwond gewees aan Venees? Ja, het kan daalke straggel gewees het, haar oor is blauw. Ik weet niet of geslaan het nie. Ik weet niet of ze het alk net huil op die neus gekryd het nie. Maar ja, het so is net eens goed geskiet. En um, het hulle enig iets gevat in niks, huis? Niks. niks tv's, niks regenaars, niks, niks, niks, niks geld. Niks, niks, niks. Hulle het dan nie geforceer om een kluis op te maak niks. of... En, um, jy sê nou, sy het een uh, blau oog gehad, was, was niks geskeer, was sy, sy was gelukkig nie verkrachtig, nee, is niks nie. Ja, was een wonderweg. Ja. Jy weet al te dink, hierdie is 2km pad um, dit is opdraan en afdraan dit is oor so koppie en heeltyd bosse en bome aan die kante uh, half 8 in die aand, bewinters aand so dit is vrek koud jy tientien en nog bloed op jou kleren en bloed op jou handen van jy jou ma jy laatste druk gegeet net nadat die sko die raakkop was, en hy leid van 5 jaar oud boer sien gryp sy sissie van 3 en loop een 2 km pad om op te gaan soek nadat jou ma vermoor was dier swartes en hy het die 1 gesien met een baleklave op uh, hy weet net vir een groot man om 2 kilometer in die aand te loop is al klaar is al klaar kwai um, en hierdie was net gister geweest, net gister aand, loop hier so'n oud en uh, oud dochterkie, en gaan soek hulp. Ek, ek verstaan het nie, hoe, hoe kan iemand nie sympathie daar oorgeen? Hoe, hoe, hoe kan iemand sê, ja, jylle verdiend het, en dit is waarom jylle vermoor was. Hierdie mense geef werk vir, vir vir werkers op die plaas, vir swaardmense op die plaas, hulle verskaf kos, hulle verskaf melk aan die dorp hierna by. die melk kom trek by hulle, elke dag of twee of drie kom trek hulle liters melk. Um, en uh, toekom vermoor hulle die mense. Um, half 8 in die aand, koud, wintersaand, loop een klein lightie, soos ons gehoor het sê Willem, en um, kleinluitte het skraapmerke en valmerke op hom gehaad, sy sissiki was getraumatiseer, hy was getraumatiseer um, en sy het een paar keer geval, hy het een paar keer geval en hy hou net aan loop, hy hou net aan loop, hy hou net aan die grondpad loop want hy moet gaan hulp krijg, sy maan is doodgeskend dit is ons boere is dit is ons boere is, defensief nou gaan soek ons weer hulp en hy klein lightie en sy sissiekie stap hier die pad gister aan. Dis minder as 12 ure terug, wat hulle hier pad gestap het gestrand op soek na hulp, nadat hulle ma door die kop geskiet was, onskuldig, nog een plaasmoord, hy het nog een tragische plaasmoord. Ris en vrede, dierbare moeders, sisters, dochters, paas, broers en seens van ons volk. Net soos die name van ons mense het 200 jaar gelede by die rebellie van slachtig nek nie vergete sal gaan nie, sal julle ook nie vergete word nie. Ek wil graag die liekie opgee aan al die slagoffers van ons volk. Only our rivers run free, slecht ons rivieren loop vry wat in Ieland geskryf is in teenstand in die grievel Britse oorheesing van hyl volk, net soos ons volk met grieveldare oorheers het. When blossoms remain on each tree when leaves are still green in December it's them that our land will be free I wander her hills and her valleys and still, To my sorrow I see A land That has never Known freedom Where only The river Is running free I drink To the death Of her man To those men Who would rather than to live in the cold chains of bondage to bring back the rights word and eye Oh where are you now when we need you what burns where the flame used to be Are you gone? Like the snows of last winter How sweet is life but we're crying How mellow the wine yet we're dry How fragrant through but it's tired. joy is in eyes that can see that there's sorrow and sunshine. Daar is wel nog woorde wat bespreek moet word en tevoren gekom, maar ons los het vir een ander program. Dank dat u na SAIK Radio ingeskakel het, en ons praat weer volgende keer. Onthou asblief dat die opinies wat op opnames gespeeld word, is nie noodwendig die van SAIK Radio.com nie. Ons vraag ook asblief enige mense wat bijdraas wil lever, om vir ons te skakel by nes SAIK Radio.com. Beie dank u en lekker nacht.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 Den keigerris by BWwe en vir en 10ur'